Дійди до того краю лісу, сказала вона, він такий великий, і ти доведеться довго чи день, чи навіть два, а коли вийдеш з протилежного боку, одразу зрозумієш, чи хочеш йти далі, чи варто повернутися. Який чудовий рецепт, подумав я. І який простий. Дійсно, треба хоча б випробувати себе а не сидіти і нидіти біля цього ставка. А ще, вона глибоко замислилась і додала те, про що я почав думати лише згодом. Якщо і у світі тобі буде тісно, можна уявити, що ти не тут. Тобто, не зрозумів я. Вона зітхнула, і поглянула на мене, як на хворого або на дорослого телепня, котрий не розуміє простих речей. «Ось мя приклад», – вона ненадовго замислилась. «Коли я полощу білизну в ополонці, мені здається, що звідти до мене махають крилами морські ангели. Татова сорочка – найстарший синій ангел, вожак з граї. Хустини й рушники теж мають свої імена». Усі вони бранці води, а я мушу визволити їх із безодні. А коли я розвішую білизну, знаєш, що янголи злетять. Розумієш? Я не розумів, сприйнявши її туркотіння за звичайну дитячу маячню. Потім, під час небезпек, хвороб, бідності і голоду, я багато разів уявляв це «не тут». І все у житті ставало на свої місця. Жити у собі, ось, що мала на увазі дівчинка з синіми очима, і тоді ніколи не відчуєш тісняви. Це був ще один простий і чудовий рецепт. Але була у цій зустрічі ще одна незбагненна річ. Можу здатися вам божевільним, але скажу: якимсь дивом Бог послав мені як сказали зараз, негатив або виворітку доленосної зустрічі Егля з Ассоль. Сподіваюся, вам не треба пояснювати, хто це. От і добре. Ця шалена думка прийшла мені у голову в одну з безсонних в'язничних ночей, коли уявляв, що лежу в каюті човна, що прямує до Пуерто-Ріко, і щасливо посміхався у стелю, наводячи жах на своїх співкамерників. Ось тоді і зрозумів, що означає її «не тут». Коли ми розпрощалися, я запитав її, як звуть. Вона відповіла «Марія» і назвала прізвище одного з заможних хуторян. Отже, вона не була, лісовою істотою чи витвором хворої уяви. Цілком реальна дівчинка. Десяти років. Я серйозно подякував їй за розмову і сказав, що негайно зроблю так, як вона радить. Піду на край лісу і зрозумію, чи зможу йти далі. «Коли ти повернешся?» – запитала вона. «Коли навчуся жити так, як ти?» «Не тут». Пожартував я. Вона кивнула і пішла. Пішла в один бік лісу по стежці, що вела її до хутора, я в інший. Він замовк, здається, навіть дерево, що височило над нами, затамувало подих. Я боялася, що він припинить розповідь адже виглядав утомленим. Ви навчились? запитала я, ледь стримуючи незрозумілу тривогу. Про це можна було і не питати, але я хотіла, аби він швидше перервав паузу. Ви здогадливі, – посміхнувся він. Я бачила, яке зусилля над собою зробив, аби знову заговорити. Колись про ті часи писатимуть книги і дослідження, і усе стане на свої місця. Ви доживете до них. Світ здригнеться, і дороги назад не буде.